Kapittel 51 Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker i hova. Se på den klippe som dere ble hogt ut av, og på den gruvens hulning som dere ble gravd ut av. Se på Abraham, deres far, og på Sara, som gradvis frambrakte dere under fødselsver. For han var en da jeg kalte ham, og jeg gikk i gang med å velsigne ham og gjøre ham tallrikk. For Jehova skal visstlig trøste Sion. Han skal i sannhet trøste alle hennes herjede steder, og han skal gjøre hennes ødemark lik Eden, og hennes ørkenslette lik i Hovas hage. Ja, jubel og frid skal finnes i henne. Takksigelse og sangens röst. Gi akt på meg, mitt folk. Og du, min folkgruppe, lytt til meg. For fra meg skal en lov utgå, og min rettslige avgjørelse skal jeg fallet falle til ro som et lys for folkene. Min rettferdighet er nær. Min frelse skal visselig gå ut, og mina armer skal dømme folkene. På mig skal øyne håpe, og på min arm skal de vente. Løft deres øyne mot himmelene, og se på jorden her nede. For himmelene skal bli oppløst som røyk, og jorden skal bli utslitt som en kledning og dens innbyggere skal dø som en mygg. Men min frelse skal forbli endog til uavgrenset tid, og min rettferdighet skal ikke bli knust. Hør på meg, dere som kjenner rettferdighet. Det er folk som har min lov i sitt hjerte. Vær ikke redd for dødelige menneskers hån, og bli ikke skrekslagende på grunn av deres spottende ord. For møllen skal fortære dem som en kledning, og klesmøllen skal fortære dem som ull men min rettferdighet skal forbli enda og til uavgrenset tid, og min frelse i utallige generationer. Våkn opp! Våkn opp! Kle dig i styrke, du Jehovas arm. Våkn opp som i fordumsdager, som i forlengst svunne tiders generasjoner. Er du ikke den som knuste Rahab, den som gjennomboret hyre? Er du ikke den som tørket ut havet? «Vannmassene i det store dyp, den som gjorde havets dybder til en vei, så de som var kjøpt tilbake kunne gå over. De som er løs løskjøpt av Jehova, de kommer da til å vende tilbake, og de skal komme til Sion med gledesrop, og fryd til uavgrenset tid skal være over deres hodet. Jubel og fryd skal de oppnå, sorg og sukk skal i sannhet flykte.» «Jeg, jeg er den som trøster dere.» Hvem du, så du skulle være redd for et dødelig menneske som kommer til å dø, og for en menneskesønn som det vil gå som det grønne gress, og så du skulle glemme Jehova, han som har dannet deg, han som spente himlene ut og la jordens grunnvoll, slik at du bestandig, hele dagen, følte retsel på grunn av den voldsomme harmen til den som innesluttet deg, som om han var fast besluttet på å ødelegge deg. Og hvor er den voldsomme harmen til den som innesluttet deg? «Den som går krombøyd i lenker skal visslig bli løst i hast, så han ikke skal dø og komme til graven styrp, og så han ikke skal mangle brød. Men jeg, Jehova, er din Gud, den som rører op havet, så det spølger bruser. Herstyrkenes Jehova er hans namn. og jeg skal legge mine ord i din munn, og med min hånds skygge skal jeg med sikkerhet dekke dig, for å plante himmelene og legge jordens grunnvoll og si Sion, «Du er mitt folk!» «Våkn opp! Våkn opp! Reis deg, Jerusalem! Du som av Jehovas hånd har drukket hans voldsomme harmesbeger! Drikkekarre, begre som får henne til å rave, har du drukket. Har du tømt?» Det var ingen av alle de sønner hun fødte som ledet henne, og det var ingen av alle de sønner hun oppfostret som grep hennes hånd. «Disse to ting rammet deg. «Hvem vill vise deg medfølelse?» «Herjing og sammenbrudd og sult og sverd!» «Hvem vill trøste dig? «Dine sønner har besvimt!» «De har lagt seg ved begynnelsen av alle gatene som vilseven i nette, som de som er fylt av Jehovas voldsomme harme, din Guds refselse.» «Derfor, hør på dette! Det ber jeg deg om, du kvinne som er nødstilt og drukken, men ikke av vin!» «Dette er vad din Herre.» Jehova, ja din Gud som strider for sitt folk, har sagt, «Se, jeg vil ta begre som får en rave ut av din hånd. Drikkekarre, min voldsomme harme speger, du skal heretter aldrig mer drikke av det. Og jeg vil gi de hånden på dem som gjør dig forarget, som har sagt til din sjel, «Bøy deg ned, så vi kan gå over. Og så plejde du å gjøre din rygg lik jorden, og lik gaten for dem som gikk over.»